Ti ostegun ezik behin Laroitabetzi puntozaztia Antxeta irratia Sortitani bezitara Kapitalari Muga imposatuei Espekulazioari Ezker gantzoa Beno, eta kuñak esan bezala Osteguna, eta men gaude ja. Rachaldeon, Gabon ya, ja, iragorri Gabon bai iragorri, <risa> bai naiz bisar gorri. Ezagineni bien papeles jugatu bar deten aoz ez berri batzu jarriz, baina bueno, ba e, azkena, saian inteke. Azkenaldean identitate trastorna ditut eta hau da horren horren adibide bat. Aztetikan hasi zaizkiguazgarrekoa ja zapatilla ematen, baina on esango du. Lasai, lasai. Orain aurkezteko za dituztegu eta honi sartuko za rete. Bueno, zer ekarri dugu gaurkoan? Bueno, baga orkoa, ba gaurkoa, ba ostegunero lez bezala. Ba, hasi eran, ba, irungo berri, ez berri batzuei errepaso txiki bat edin da, gero ere mailako Erte Maiaako berri batzuei errepaso txiki bat dugu. Eta gero, ze karri dugu ba, e, mami bezala irrazionerako? Ba, bueno, Eskola Kiroleko e, koordinatzea ekin edo egondugea, eta, bueno, bertan, Eskola Kirola zer den baino, pixkat, ez... Ikusten ez denaren inguruko elkarrizketa bat izan dugu, ez azken denok eskolak erola entrenatzea aurrak. Bueno, horren atzetik zer dago, ez? Uhum. Ze balio irakasten dira, eta bueno, horren ingura elkarizketa bat izan dugu inak iartzagarekin. Eta bueno, horren ostean zer eren inguruan itzen dugu iragorri. Interesgarri oso, ba... Esaten badiz, iruitz, aizpatzen badizkiz, badizkiz... Bad, badizkiz... <laughs> Badizkidazu? Gaur trazternatuan nago esan dizat. Ba, buru burua alde batetik kan akzioa Ai. eta burutazioa zer zer burura burutazioa hori da hori da eta mazazpitikan hogeira 20a altxasun ba burutazio topaketak egongo dira eta barren ingurua elmintzatuko gara ba zer e, burutuko den bertan oraindik an Akaso badago, baten bat enteratuz dela zer diren, eta azalduko dugu, goitibera, eta, ba, bueno, daia luzatuko dugu bertan parte hartzera ikusiko duzuenez, ba, asko ikasteko aukere parega bizango bai da. Bai, ez ino, Eta bueno, erren ba, ezker beti bezala. Ba, ez, norbaitei, ba, ezker gantxoa arra, mongo bortu Bai, eta nik usteia dardarka, sirela baten bat baino gehiago. Baina, bueno, e, nabalituko zenuten, akaso, ba, teknikan jarra zaitxu batzuk ikudutugula, horreiz es nahi du, ba, gure teknikari profesionala jarkoi ez dagoela hemen, e, lanean dago, tabernan dago. Da, lanean ez dago enean, taber, tabernan dago bera, baina bueno, lehenko lanean, esan barra da bai. Eta hordan dan, ba, probeistu dugu, eta ba, gaurkoan, talde batek argizu egu, eta beraiekin egingo dugu ehingo dugu saion bidaia. Bai, eta azte talde dugu gurean gaur Ba, lehen asidire hor doble pedala a tope maten Eurra! Beraz, ba, egizuen hundik handi joan kontua, asgar zeukiko dugu gurean, ba, kapritxo bat esan dezakegu aspaldean metal metaldoinuak eta egurdoinuak ez ditugu jarrita eta ba bueno ba gauresan dugu da zergatik ganez gaur eguna da ez dago modan baina igual zaigu gu gaztetan asko entzuten genuen eta oraindik ere, bai eta bueno bai, ni gaztea naiz oraindik gane barkatu dai, eh gaztetan esan duzu gaztetxua gilinean acaso bai. ni gaztea ba naiz gaur egun bai barkatu gano bueno, ez esatezu gaur identitatea dauka bai ezagik <laughs> bai galdua eh bizkat... konapi hatua duzu gaur pizka galduana habil Eta bueno, ba taldea hau hemen gertu jaio zen, ainor gaini zuzen ere, eta bueno, eh, adituek esaten dute Euskal Herriko metalaren bigarren loraldiaren esponente nagusietako badugulasgar. Ez da, eta... definiziorekin honak, eh, honak. Ne ba, zure ustiez bai, Eta bueno, ba hori, eh 2000 urtean gutxora hasi ziren eta ba Potentaz iziren, lau, lau lan atreazituzten, 2.000 azazpi arte, eta, ba, bueno, gero desegin egin ziren. Eta gaurkoan, bairugarren lanakarrigo batez ere, iru izena du haukana. Ba, ba, ei, zuzen zade, eta egia xan igual, isil gaitezen, eta goazan izutea, ez? Hemengo kantua, nire asko guztan zaitan, eta uste du zuri ere bai, hau izango da. Denboraren hautsa. Wow eharra benetan. Uou. Baina, no, baindarrez hasiko dugu programa eta berriekin azteko irundik hasiko gara. Badakizue, e, acera oso larri batean sartuta dago dela, txonda, jaigunea, fikobera eraman nahi dutela, eta apiriak zazpi, astelena, bilera oso garrantzitsua zegoen, e, udaletxea udaletxearen ordezkaria, bueno, gobernuko ordezkaria. Bai, obetuz handa. Eta gero bestetikan, ba jaietan parte hartzen duten hainbait eragile, basi nekazalegunan talatzen dutenetik, txonda jartzen dituztenak, e, ekimen kulturalak eta barreta. Tabernariak. Horria. Eta ba, bueno, e, guk asteburuan ba bilera horren garrantzia kontutan nokita, ba, e, idatzi bat plazaratu genuen, piskat eskatzen e, Santan hori, ba, hainbeste parte hartze hit hainbeste erabiltzen duela, ba juntia, zutera, dira, ba piskat zeukan esateko eta ea irten biderik, bilaute zitekeen, ba, ba, jendeak nahi zuena bete zedein, hau da, txondak, eta jaigunea, bertan gelditzeko, eta ze uste duzu izan zela erantzuna, pixar gorri jauna. Ba, bitu, dakizuenez, hemen ezker gantxuan, zorio nezotan malez, eta bon, izaki, ba, iaxan tamale esan bako gud, ezker gantxua esente eman dizkiogu gure gobernuko hainbat kidei, Eta bueno, ba, ikusita, ba, nikuste dut, ba, beste bein ere, pues herriaren kontra indula. Ez dakit igual oker nago, ya jan ez dakit zu, esango dizu. Ba, bueno, ez dakit, kontra baina argi dago etzera entutera joan eta erabaki hartu eta zeukatela eta sant zuten, hori ez dagoela mugitzerik. Orduan, jende ba, jendea osa serra ateratzen eta uste dugu pentsatzen ebiliko direla, zen izango den emango duten urrengo pausoa. Ez daudelako batera adoz, eta ez dutuzte gainera adostuko dutenik edo fiko bara joango direnik. Beraz, ikusiko dugu, hau nondik anjueten den, eta bestetiko goraztea ba hori, azkenean bai eragilen, eta baina bai tapartartzen duen jendearen presioaz bakarrikan lortu gaitekela gelditza txondak Moskun, eta horregunak. Orduan, ordu, ba horretarako, ba bi modu virtual edo plazatuko izkizugu, Bat, ba, bideo bat osatuz, ez? Ba, norbanako zein kuadriakin edo lagunekin edo familiakin nahizuten bezala, ba, bideo bat bidaliz feisbukea, e, jaiak herrian ta ez fiko bueno, ba, bideo horretan, ba, azken fina, helburua da, bezu hori laraztea, eta beste modu batez ere badago, kadena zer irun, ba, plazaratu du inkesta bat, nun, eta bueno, jartzen duen bezala irakurriko izue, eta azken fina, ez dudalako itzulpenekin gero, sate harazuak egon didela, eta ¿Creéis acertado llevar a Ficó los conciertos y las chondas en fiestas? Eta biokera ematen dituzte. Bat. Sí. Es necesario por motivos de espacio y seguridad. Y no. Pueden estar en la plaza de Urdanibia, como piden hosteleros y vecinos. Bueno, hemen ya zan bakoitzak, ez erabaki ez dela bozkatu, baina bueno, eh gustatu gutu pizkat esatea, ba nola ere bi erantzuna ja pizkat bileratua dauden. Ba erantzun zeaz baten bila. Eta bat bai, esaten dute ba, espazioa ez eta segurtasun agatik han, ez azken fina zuko irakurritez, balen beka zuen hundik norakoak, ba, erakar gero dizu. Eta ez, bakarrik, tabernarik esatu dutelako, azken fina norez dago la mamia. Eta bueno, zuek dakizuen ez, jaingo ez dut ezer bozkatu. Eta baldak dugu bozkaketan nola di joan? Errekontua eman aurretik? Ba nik... Egi asean, atzoa bozkatu nun, eta laragoita bat zegoen ez ezkoaren alde, hau da, txondak fiko bara ez eramatea, eta eguneko lau bat zegoen horren alde, fiko bara eramatean alde. Ta, hain, ta, momentu honetako inkestaren emaitzak urren guadia. Eguneko laragoita emberetzi a ez ezkoaren alde, eta eguneko batan ikustut eguneko unika igual ez zindelako jarri, ba, txondak eramatean alde. Ba, bueno, ba, izin dugu gara datu horrekin, porque dena esaten duerrek. Oh. Bueno, eta frenaz honen ostean. Usted... Ba, irungo berriekin ere jarraituko dugu. Eta gogoan duzu denez, ba, irunen duela irete bat gutxura bera marchoaren bian alegia. Ba, gertakari zori gaizeko bat izan genuen, eta bueno, e, irungo erritar bat, kamerundarra hain zuzen ere, ba, labainkada batez edo pare batez, nahi zongiakortzen nahi asan, ba, eraia izan zen, eta bueno, ba, gerostikan, ba, iltzailea, edo bueno, gertakari horren errudunaren bila egondu dira, eta ato entzun izan genuenez ez, ba, omen erruduna izan ditekeen pertsonaura ba, atxilotua izan da Frantzialdean Eta, bueno, gupizkat, nahi garen un pixkatez, gogorakarrik gertakizunura, eta gero ere pixkatez, igual salatzea, zenulako, babeseza seintzituzun, bai familiak eta enbatzile kartek beste bain ere, ba, gure gobernuaren eskutik. Bai, eta, ba, bueno, emendikan bezarka bat familiarrei, egia delako, bai, gertakari hilatzen den oztean, bai, manifestazioa, manifestazioa manifestazio, zebil dizirera, ba, bere ahotsa txaintzun zedin, ez zidea telako kasorik egiten, eta, ba, bueno, honek lasaitazun pixka bat ekartzen al badie... bai, ondo etorria izan nadina.ai. Beno eta irundikan, nolagoaz, Estatu espainoolera apettiba dago, zeoso er eta orainggoan berriro ere Fernández di ya Eta Zerrio oh, Fernandez dia jau, ba, baki zuen, pezinatua dagoela, ba, eh? Pez ba e, biktim ematen zaizkien ziz, laguntzak, ba, pues, e, Gal eta Batallion Baska Español bezalako erakun victimei biktimei ez emateko. Eta erabaki hartuta ta zukan, baina orain, ematen du eta edo e, e, e, ikusatzen nahi du, topatu duela oinarri legala. Eta, bai, eta Europa ara joan da, eta konbenio eunda masei jarri du maiganean esaten duena, ba... Eh, ekintza terrorista edo kriminaletan parte hartu duen jendea naiz eta biktima izan ez dauka jasotzeko eskubiderik. Orduan ze egin du Fernandezek? Pues la vieja teoría, todos son ETA. Oh, hombre, hain ez dago ona izanden teoria hemen Euskal Herrian. Hori da, ordan ze egin du? Ba, biktima hauek ere ETAren on, eh, inguruko jendea ziren, beraz, ez daukat eskubiderik eh jasotzeko. Zehiru ditzen zaizu Bihar gorri. Baski, malabarismo juridiko. Hai, malabarismo juridiko ez dago ni konekt xerrik eta de jenta aurkitzen ditu ere bere astokeriei nolabait modu pus, legal batez aurrera mateko, beste benire egin asa nik azken bolan ja, gizon honekin ba, eski jatuzkat hitzik onen jarrera deskribatzeko eta hitzik izango banitu ba, segura eski igual desegokak izango birateke hemen irratiko uinetan ba, edatzeko edo ni bakitzuzea uste dudan, Santa Teresak esan diola <laughs> Bueno, eta lene apatuan bezala lehen inkesta batean parte hartzeko pues deia da egin dizuegu eta bueno, oraingoan ba gogor egari naizuegu ere, ba goren gun pilpilan dagoen erabakitze eskubidea, autodeterminazioa, herritarren parte hartzea, erreferenduma Kantaruña aldean eta bueno, ere badakagurra joi botatako perla pare batzuk eta baina bueno, guzu go gu euskalerria begira geratuko gea eta bueno, baigando honetan etzarri ara nazen, ba, Inkesta bat edo referendum bat burutuko dute eta bueno, ba berria weburrena da berrian.info naizutzen ere, hor badago ere inkesta batean parte hartzeko aukera eta aurrengoa da galdera, hemen bai noski ba, euskarazko galdera, izan barduen bezala. Naia luzu Euskal Herri independente bateko herritarra izan? Hor da berriaa guzatzen duen galdera eta bueno, aukerak, pues baiezkoa edo sezkoa, inungo abizenik gabe Eta, bueno, ba, unionetan ditugu emaitzak ondoren guadia. Euneko lalogeita amarra baiizkoaren alde, eta uneko bat ez bozkatu du. Uf, enteratu tu aldira <laughs> bostketa edoinkesta honetaz Madrid aldean. Ba, nik uste dut esez, bestela ja, eta kozan Rajoy, ba, esan ba... Esan duen bezala, Kataluña independente baliz, ba, la isla errobri zonkuso izango zala. Ba igual Euskal Herria, la isla del naufrago, ez dakit noreen irla izango litzateke. liztateke. Ibila itezela kontuz berriakoak, porque zera eunkariaren ondorengoak izan daitezke lasai-lasai, eta etaren ingurukoak orain dikan, beraz, ibila, itezela lasai. Eta bueno, ba, bukatuko dugu aurregiasan gertatu diren gauzei irrepaso sakona emandiogu, normalean berri konbentzionaletan entzutenez dinerak. Baia bueno, jo nai dugu, baina lehenengo eh Eguamerikarai eta zergatikan baskotan komentatu dugulako azkeneko bilabetetan, ba Venezuela egondako gertakariak, ba Guarimbak edo Deiturikoak, ba egon diren protestak, ekintzak, e, ba, Boskas ateratako gobernu bat desegonkortzeko eta pues, bere erorketa edo e, bultzatzeko. Baina, bueno, hor bakizue oposizioa Deiturikoan, e, dena batu dira Union de ez, e, mesa de Unia Demokratikan, Deiturikoan eta bueno, bi tendentzia zeudela hor batetik an Jauna pixkat demokrata goa esan dezagun, edo elekzio bitartez lortu botere boterea eta beste aldetika Leopoldo López jauna, el martir, dela oposizion, horren right. bidea argia zen, de eta estatu kolpea. Eta, bueno, ba, ematen du, hitz e, egiten egon direla, eta bai e, Maduroren gobernu eta pixkat prozesu bolibariar horren aldekoak eta oposizioak, pues, e, iseringo direla, Eta ba mintzatuko direla gertaturikoaz. Ba, espio dezagu hon aurrera egitea eta bertan ere lasaitasun pizka eta prozesu berterara aurrera jaraitzea. Hori da adi hongo gara. Eta bueno, eh elkarrizketan gauzen sartuaino len, esan bezala, asgarrekin gaude gaur eta hemen dejoa beste besta bat. Mugak. Uh! Abesti hamoztu dut, irrikitan abuelako, ekarri diguzun, erkarrizketa entzuteko, nahi alduzu sarreratxe bat egin. Ba, sarreratxiki bat ingo jo, dena ipatudun bezala. Ba, bueno, gaur gurean, ba, eskola kiroleko azalpen txiki bat ematen nahi dugu, azken finean kontuatu gehalako, ba, eskola kirola jarraitzen dugun jende askok, azken finean, ez, ikusten duen gauza bakarra, ba, ez, ba, entrenatzaileak, ba, aurrak entrenatzea dituztela, partidora eramatituztela, partiduan, ba, emaitza aldortzen dela, ta, jo ez. Mañana bueno, va ba, hartu ginen, eta bueno, bertako jendea segutzen dugulako, ba orren baitan badagola es er, lanketa potente bai bai ehitze prozesuan eta bai balioen batzuen baitan. Ta bueno, jakinitzen dugu ba, benetan, ba, bertan dien entrenatzaileak edo bueno, edo ehitzaileak igual, bero orkalezetan guztia aingo ezutea bertako ardua denak, ba entrenatzaileak, ehitzaileak edo begiraleak diren Eta bueno, ba, luz, gehiogluzatu gabe, obe da, zuek entzutea, elkarizketa zuzenean, Iñaki alzabarekin. Bueno, Gabon, hemen gaude de Iñaki altsagakien, eskola kiroleko koordinatzaikin. Eta bueno, enbeakin itzienko dugu pixka, eta erbea zersetan egun zer den eskola kirola, eta bueno, arratza lehor, Iñaki. Arratza lehor, meñat. Eta bueno, hola, hazteko eta igual jenteak ez dakita eta hola, laburki esan da, zer da eskola kirola? Ba, eskola kirola hola piskate lagur da, bueno, e, eskolan bertan egiten den kirola, eta zortzi urte bidartetik hama bi urtetar aurrekin egiten den kirola da. Da, bueno, hain txai eskolan egiten dela, baina eskolaren, o, eskolak edakaren orduetak barne, edo hortik kanpo egiten den kirola da. Hori da, eskola orduetatik kanpo egiten den kirola da. Eta eskola mertan egiten dena. En... Artzen dituenak, barne hartzen dituenak eskolako funtzionamendu asko, batez ere, araute iari begira porta inguruan, ba arau asko hortik hartzen ditugunak. Orduan batez ere da aurrek eskola, kirola praktikatzeko eskolak ordu tegitik kampo Niak ortsena ez negara janez gaztetxoan nintzenin eta sabitik bakarrik sagenek aukela futbola saskibaloia eta saskibaloia egiteko Oain jarraiz dute hiru kiroloik nagusi bezala oa gokera kirologeio egiteko edo nola jarraizten du horrek? Bai, nagusiki hiru kiroloiai dira eh, modaleade nagusiak edo jardunaldik gehien edo entrenamendu ordu gehien hartzen dituztenak Baina urteen poderioz eta en, ikusita kirol modalidade batetik besterako transferentzia zuzenak direla eta gero eta kirol gehiago sartzen ari gara. Eta aparteko jardunaldi bereziak edo e, nigeriketa dela edo atletismoa dela edo pillota dela edo padela edo pinpona edo lako jardunaldi bereziak direnak gero eta gehiagoa dira sartzen bai. Bueno, postekoa da lakoik entzute, eta ez beti gaur egun ez dauden kirol nagusioiek bakarri pratikatzera, eta ze bueno, zuk esan duzun bezala omen, ba, aberazgarria da ez, kirol batetik bestea batean ikasen duzuna, bestean ere nolabait, pues, bere karpen egin dezakela horrek, edo... Eta bueno, horik usita, eta gero, eskola kirola izena Euskaraz izan da, e, Dan Euskaraz egiten da, edo bueno, Euskaraz eta Gaztelan eustartzen da, edo 6 kuntzen egiten da eskola kirola. Berez, zemen, e, bueno, irunen zorte e, badaukagu hemen e, bueno, udalak hartu zen bere gain bizkate erantzun gizun hori, eskola kiroleak kudeatzeko erantzun gizun hori, eta udalak berak ezartzen digu, e, euskera bermatu behar dugula eskola kirolean. Beraz, bai e, ezitzaiek egiten duten lan guztia, koordinatzaileek egiten duten lan guztia, azken finean, un mehar irisntzaioan informazio guztiak euskera izan beharko luke. Euskera, arazo un dienado edo, edo bai, izan daiteke klubetan bai klubetako arduradunak eta epaiek batez ere egiten duten e, lana hoietan daukagu bueno zaintasun beraiei ere ba eskolak kirolaren euskeraren aldeko erabiler hau e, bultzatzeko edo sortarazteko barruan Ta, ez dagina ez berniko gain arte ulertu duan bezala eskolak kirola da arteko harteko gero emango den nola egiteko leia ez, partidokin taola baina baina bueno, baina bat dituzu epaileak, klubak zer nolako harremana ez dute e, ba, bai epailekin, obai klubekin, eta epaileak nondik die dide gure partidok aurrera tetzeko, edo Bale, gukazkenean egiten duguna da taldeak osatu eskola bakoitzean eta gero, irungo kiroletako klubez berdinak oie, parte hartzen dute eskola kiroleko programa honetan epaileak eta instalazioak jarrita. Bueno, izo, instalazioak egu dalarrena dira, baina kirole, kirol klubeek erabiltzen duzte gero beraien entenemain eta eta gero kus hartzen gara larun bat goizetan, jarduna horiek egitera. Orduan klubeek beraien kastetxoak bueno, edo izango dutena, kadetea, juvenilaak edo jartzen dituzte epaile lanetan. Hori da gure beraikindokagun harremana urrengu urtetarako eta espero dudana da eta, eta egiteragoazena da denen artekolako olako kontsientziazio lan bat edo jardunaldi berezi batzuk. Nonek denak onduratu gaitezen ez ezitzaileok bakarrik zer den eskolakilora, zer biltzen den eskolakilorean zein balore lortu nahi ditugun eta bide hortatik ba, ezitzaile eta kirol kluben arteko erlazio hori e, piskat estutzea, eta denak bide beretik e, joatea. Bazu zeu, kipatu zu, zu nahien bezala, eskoela kirolak barnai biltzen ditu balio batzuk edo. Sein tukizan goliateke balioik? Ba, gehien bat, eh, bueno, gizartean, eh, ikasketa prozesu integrala bilatuta, eh, balia garriak diren baloreak eta, ba, hoiekin sustatzea gure aurrak azkenean eh, errespetua. Eh, Maizkulatze doiz garek zarrita, maizkenean errespetua hori da azkenean e, horrek esatun duzu, azkenean zelolako trata ere horiko duzun e, bai zure zitzailerekiko, bai e, paieekiko, bai beste taldearekiko ezagite, azkenean jokoa irakurtzea da eta taldea ezagutzea da baina errespetua hori da, azkenean e, bilatu nahi duguna Lio nagusi bezala, errespetua dela zanliteke eta gero Adib ez, Kirola den ez, eta beti aurren harteko pues, partidak, azken finaren ez, azte zua, azte izia, aurrekin, Kirol bat, ola, bale, guztu baitan, baina beti-beti dakazu, azken elburuzala, azken aurre da gaten partidoa, partidu da batzina dute, e, gu kalako, zuek kalako lehiakortasunak bultatzen zute, ono lasa etzen azte horri aurre egiten, aurre, jakinda aurrek beti ira batzina dutela. Horregia da, eh, Kirola, Kirola definizio bezala ikusita, kirola berez ez da ezigarria, kirolak berez dauzkane baloreak da, da hoxe, lehiakortasuna, e, oberen ari zaio lehentasuna, e, txarra denak ez du balio, eta baztertu egiten da. Hori da kirolak daukan berezko definizio hori da, baztertzaia kirola. Orduan guk egiten dugu, balore ezigarri horien bitartez, kirola tresna positibotzat erabili, non bakoitzak alduen, oberen hama duen, baina, besteak eh, baztertu gabe. Hau da, laguntza ema marzaioen e, e, zinduenari edo ikaste prozesu hortan behar duenari. Buelta ematea da, horregatik, konzientziazioen lan eh, hori, garrantzitsua dare bai, ez bakarrik ikusle, ikusle moduan eh, ulertzea, baizik eta parte hartzeko aurrekin nola parte hartu, nola komunikatu, nola zerreza, nola nola zuzendu aurrubati. Horregatik, eh, bueno, bi urdu kirola, bak, bueno, holako tresna positibo bat. Buna, ordu neseratzak egun, hola baita, dukezen kirola berez, bastertzaia da, eta hemen eskola kiroleko esitzaio, eta sehazten zazten hola baita, oi inklusiboa biakatzen, ez, eta horrentzat positibo izatea, ez da? Hori da, bai, ikasturtea ziratik, holako formatuntza saio batzuk eta egiten ditugu, non, eh, eskola kirola guk dugun bezala, bai hitzaileok eh bueno ulertu dezagun den on arte bai eta horrela trasladatu dezagun ba aurrengana eta e, bueno, izan beharren, ba bueno bihurtzen dira eta ez hainbesteko selcap emotibegiro, baizik eta bueno, parte hartze baten inguruan bilakatzen direla jardunaldiak. Ta bueno, beste galdatxo bat, hitzaileen aldetikan Ez izadik guztiek bat egiten dute zukoantotako filosofiakin, onlaniteko moduakin edo badagozte beste hartu iku alpuz pues, zautena ez, o sea, aurrekatzen bian ikasibar dute kirola egiten fisiko kion gripi estatu eta nola ez, o sea, partida irabazi bestela azte buru txarra pasako gute partida galduzkero zatenek o sea, bat ditut ez dukotetako egin o badago ez teatztu zen bueno, igual ez du hau borrele izan behar edo Norski, badago eh... Bueno, ikuspuntu ezberdin adozkagun bezala, bat deneku lertu dezakegu ezberdin eskolakirolare, bai. Irunen, irungo eskolakirolaren programan parte hartzen duten e, talde guztiak ez ditugu guk kudeatzen gure... E, gure formak edo esan nahi dut. Ez dira gure ezitzaileak, kanpotik badatoz ere bai jardunaldietan parte hartzen duten e, en, taldeak, baina ezitzaileak ez dira gure programakoak. Hor, nabaritzen da hor, olako, olako alde bat, hemen BPX enprezak egiten duen lan hortan ezitza joiek ezitu egiten ditugu eta bukaera aldera igual lortu dezakegu olako ikuspuntu bateratu bat eskolakilu lan inguruan eta hortan ari gara lanean ba, burren urtegi begira ikuspuntu hori denetako bateratu da izateko eta egia da, ba, nabaritzen direla ba, ikuspuntu ezberdinak edo batez ere eh e, energia maila esango nuke nola zelako leiakurtasun maila daukateme talde talde berdinek eta gure esnoa da hori berdintzea eta bizkat bateratzea vale, baina gehienen iritziola bai da eskola kirolaren filosofiaekin jarraitza ez da hori da, da bai vale Ta gero igual ere e, asko dugu ezitzaileen inguruan baina ezitzaiek ze e, Zagiez, sesagarri zanbait utzioze, perfil da kate Gazteadia, helduak, oso helduak, zenako perfila dakate, igual, biltzat, da kate igual pintat Irunaen dabiltzan ez hitzaiek. Badetzabe guno, eh Gaztea gara de bueno, kirolarekin harreman eh, estua eh, aukituten eh, pertsonaak dira eta ikaskuntza ere bueno, eh, kirolarekin erlazionatutako ikasketak eta eskatzen dira minimo ez zela. Hori, eh, bueno, currículum bai eskatzen dela. Gero formakuntzetan eta duke ikusten duguna ere bai da edo eskatzen duguna da. Bizkiet, aurrekin holako tratarea daukaten. Estas hoiek e, igual currículumnoren oso on batek utzitzea, titulazio gorrenak eta utzitzea, baizik eta gero hori aplikatzen e, jakitzea. E, aurrei ikaskuntza prozesu horretan, ba, nola, nola bideratu edo bizkat e, balore guztiok eta nola transmititu. Orduan daiteke nahi teke gaztea diela? Bai, botako nintu da, biru urtetako media gaten ibiliko biliko garela Eta bai. hori, kasualitatea da, oberetan bilatzen da gazte perfil bat Ez, ez, da, ez du zertan, el, lan poltsa usatu dugu, azkenean urtean poderi dut, eta, et, bueno, horrela sortatu da, eta azkenean balia garria da, eh? lan gehiago egala, asiran badugu egale eskolakirolaren e, baloreiek eta nola transmititzeko transmisio hortan, baina lan txukun egin dut. Nabaritzen da hor energia badutela eta eta kogotsu datu zelago bon mekin eta lan egitera. Zorizateke, so, gaur egun gozitzaiek baukatela soldat irabazteaz gain, konpromiso bat bai aurrekin, bai Guale Euskarekiko, edo bai zuk lehen epatuzun pues, e, respetuaren inguruko filosofia guzti horrekin. Bai, hori dazkenean, e, bueno ezitzaile bakoitzakemen e, astean hiru orduko lan e, jornala edo dauka eta horrekin, bueno, e, azkenean hilabeteko e, <gülüyor> frigorifikoen, betetzeko ere igual ez daukau baina azkeran gehiago hori da ez dugu aipatutako egale, kompromezu hori edo eskolak eskatzen duen azkenan da talde bat hartu eta talde horren osa, e, osatzen duen aurroien Ezik eta prozesu baten parte txiki bat bagara, eta kompromezu hori hartu ez gero e, diru alde batera gelditzen da, eta prozesu horri emat niozu garrantzi, azkenan e, hori da bihatu barrenak, nik uste, azkenean diru parte, holako kompromezu parte hori ere bai, eta azkenan umeekin ari gara lanean ez txera bakarrik Lau pieza egin eta atxera batea behizik eta ondo hori dauzka honek. Orenko atunez, aspaldinaren izola galetu eta horrentxe dertze du gura, dama gu elkartzita guztian aipatzen, existajeak existajeak baina baldin badat, kirol talde bat esaldia izango entrenatzaileak hori da berez gara, kirola berez e, entrenatzaileak eskatzen ditu hori da gure heldu eta mundu bueno, eta beguk ezagutzen ditugune edo televizoen <coughs> ditugun gizartean indarrean dauden kirolekan hor entrenatzaileak dira beti dauzkagunak Gukke olako bueltatxiki bat ematen dugu non ezik edo ezkuntza balore guzti horiek eta transmititzeko ez dela kirol lana egin behar gizarte balore horiek eta transmititzeko azkenan ezitza e, papera edo gehiago doakio persona horri ez bagarrek entenatzailean Entenatzailean ezkenean kirol progresioak eta erakutsi eta hor txek eratuko lana guke hemen beste baloraia que ta transmititeko ezintzaile bueno, edo hitza bueno, hobetzi edo. Hone ni adosnao, estudio eh pues eh egokia dela, edo definicio egokia dela pertsona bien, la narrativa o qué eres. bueno, ya ha hmado gubukaz ta igual. Ez da ipatu dugu, pues bai se bultzeendo una hora de ninguna euskara sustatu ez es, bai eskolako ordutegi kanpo, es pues ahora que ikustea, ba, euskara pues es kirola han bertanena bi Eta zu du ustez honek eragina edo karpen egin dizioke pues igual bai aur baten euskararen erabilari edo barne, proze, barne prozesori benetan ikusteko euskarazenonako ez gaur egungo euskalerri honetan. Gure helburutako bat, bueno, euskara bermatzeaz aparte, izan ere bai euskara aurrak euskara zehingo duen denbora guztiori e, psikata unditzea. Oso erraxa zure zaigu eta bueno, en skolatik eskola kasu ez berrena daude, baina oso erraxa estimatzen dugu dela aurbatek erderara jotzea. Guk ordu horretan, e, beintzat euskeraren erabilera tarte hori eta modu atsegin batean eta erabiltzen badu aurrak, ba uste dugu eragin positiboa daukalare bai bere erabileran eta lortzen badugu ba euskeraz egite duten tarte hori gero eskola orduetatik kanpora e, erabiltzea horre ba, bueno, lortu dugu zero ere bai. Beintzat e, identifikatu dugu orain arte, da jarekin, edo epa jarekin, edo taldeko aurrekin, beraien artean euskara zegin behar dutela. Eta hor ja ba, ondo pasatzea edo divertitzea lortzuma dugu aurrak ere bai, ba, bueno, bielburu betetzen ditugu. Zagitorea gure karpenak iskat. Bai, oigual bai zaiteke galko ez, azken finean askotan ez nik irakur izan dut, eta nola Espues aurrek askoetan urzetu dutela batezer igual euskara maizkuntza bezala ez dutenek, no lurzote igual euskera ez daiteke lan imposizio batez eskolan ikasi ikasi. Baina claro, egiten dut unean ja saltu eskola kirolanu normalean, es aur horrek, hor pues, dago nahidulako, es gustua dago eta berterera ibiltze euskera igual aldiogu kutsu negatibo oikendu, ezta? Ba, hori da. Deen... Irunen, bueno, irunen errealidadea ere euskeraren inguruan, bueno, e, ez da hobena, igual en guk ez genituen lau urrat edo erabileran maila zertu genituen eta erditik bera egongo litzaken erabilera maila euskararen inguruan. Eskoleetan e, egiten duten lan hori, e, garo, umeak geldiri daude, adi daude, irakasari begira daude eta bueno, ez dakigu no duten hor euskararen, e, bueno, hori edo Ba, da, Baina eskola kirolak... Ba, bueno, Na baritzen da igual eskolatik ateratzen direnean Naiz eta eskolan bertan egon eta eskola kirolan asi ba, bueno, Olako beste, beste ikuspuntu batek ba, daukatea Dibertitzera dihoaz, gauza gehiago egitera dihoaz, ikastera dihoaz ere bai Hor bueno, beste kutxu hori e, ematen duzu ez Euskera modu positiboan edo erabiltzen dute, divertituz ba, bueno, Igual e, aurrekin zehazen ordu du ere bai Eta, bukatzeko eta ereipatu dugu ez, balio ninguen ez, gaur egun, busikusita gaur dungo ez, gizartea zanako dekadentziak anun e, individualismoa, lehiakortasuna, alako gauztak ez burtzatzen ditu gizarteak, eta azken fina, zuen justu eskola guakirolan kontrakua ez, errespetua, talde, <coughs> taldearen garrantzia, elkartasuna aurrekiko ez, batak beste hilaguntzen zukezen maizu, zuke, batzen batek. A handiagoa, baldin badaka ba justu kiroletan beste norbait daguntzea. Zorrelako garrantzia uste duzu da gara guzti honek, ez gero, gero gero aurro heldua izatean, pos gizartean gizaketen paperai dagokionez edo. Hombre, zaiki kirola, eskola kirola modu holako globalean eta ulertuta, gain zaiketuke Pentsatu barko genuik azkenan etorkizuneko jendeari garela ezitzen, en txiki batean, ez, ordu txikia badira ere, baina ari gara hor benetako balore zigarri ez eta osatzen. Hau da gure ekarpenik, hau e, dienan ikuste, azkenan e, kirolak badauzka bere onurak, euskara badauzka bere onurak, baina gizartean e, persona onak ezitzeak, horrek dauka edo horrek ematen dit benetan e, Eztakit, satisfakzioa edo bintzate entrenamenduak ondo jaten direnean, partida ondo jaten denean eta ez, e, justo kontrakoak, justo balio bazte zaiak sustatzea behizik eta horrek ematen niretzako benetan olako satisfakzioa, entrenamenduak eta apokatzen direnean Justo hori bilatu dela gaur egunen, ba, zukak batutakoa ez, gizarteak daukat nolako kabesiekin, nolako elitismo horrekin eta azkeran badirutinak baztertu egiten dugula elkar eta ez tabola elkar laguntzari eta, bueno, ez dakit Hore da gure aportazio txikia, ordu txiki dira, baina ordu gutxi dira Baina zakin, ditu positiba dela Bueno, ba, ya ja, bukatu bar dugu, eta eskerrik asko busgurekin negoetagatikan Eta azken filan, igual ere, erakustegatikan ez, eskola kirolak dakan, igual aurpegi izkutatu goi, ez? Azken filan, normalan uste dugu, pues, bai, daude Bost gazten, trenatzen ahurtalde bat, dihoaz partidora, ehan orkira bazten dun, baina, bueno, hemen ikusten da, zukezun bezala, ba, eziketa prozesuan, sabada, gara, nolabaiteko lanketa bat, oi, obetun ahian, ta, azien, duz, du, gau, jendeantzat, ba, izan da lapiskat, ez, pues, bueno, ireki ezula, pues, hoy, eskola, merendan, eskola, kirola, zer den, eta, bueno, nire aldetik, kan, pues, jauz da soik hasi du, eta asko, eta txak zer gehiago gehiago gehiago duzun, ja, bukatzeko. Oe, bueno, asko zuei azkenan aukerau emategatik eta azkenan badirudi, moztu ez, guk egindako lana, ba, hor itzalean beti elitzen dela, ez? Igual e, ikusleak ikusten duen azkenean da, bueno, ai ba, ba, partida bukatu eta aurrek eskua elkarre mateiotete denei eta, bueno, vale. Igual eztiotalako garrantzirik emango eta aurrari galdetzen jarraituko dioteta. Zer egin duta irabazi edo edo galdu egin duzu? Eta bueno, gure mezua da, Haur horri, ze martzaiola, igual. Ze, ze moz pasatu zue, do divertitu zarete, do zer egin duzue. Eta, bueno, ez dakit. Ba, Guzti hau e, edatzeko aukera, eman bai, guzelako. Ba, eskerrik asko, eta, bueno, BPX-enpresaren parte ere bai, ba, eskerrik asko, bai. Vale. Ba, bueno, augur iñaki. Gero arte bendeat. interesgarriak argi dugun elkarrezketa, bigar gorri jauna, oso, ba. bai, askotan hitz egiten ez den natal bat eta benetan interesgarria bai. Ba, bai, azken fina izan nahi dugu pizkatez eskola kirolen, sukaldiko pues, lana edo lan laniskutu edo iunoi pizkat ageriko bilakatu, ta bueno, ba, espero dugu ba, aurrera, ba, au jakinda, ba, igual aur gehiago bertan parte artea. Osondo. Galdera indiskreta bat zuetza, era eskola kirolen lobikoa izango. Eta zer dela eta galdera hori? Bueno, ezagin, diskreta izan da. Eh, pasako gara horrengo gaira? Bai, favrez. E, bukaeran erantzen godi guzu. Bueno, eta zan dugu, buru, akzio... Burutakzio! Oidek, ba bueno, zer, de, zer da burutakzio hau? Hora, pirilakan mazazpitikan ogira egingo direnak, e, altxasun egingo direnak, ernaiketan eta elkarrekin antolatuak, zer da? Baina, bai, hola laburki izan da, ba, zuko sonosan duzun bezala, ba... Aintzina eta ernai gaztean antolakundeak antolatutako topak eta batzuk dira. Eta ba, bertan, ba, biek ba, antolakunde ira hultzai egisa izendatzen dute bere burua dola. Eta, bueno, bazken finean horre nahi du. Ba, oinarte, minden ausunarketa edo izan da, ba, oinarte ba, teorikoki asko lan dituzte lagotzak. Baina, bueno, gu gaztea gehala, gure egune, Natula nahi edo kalea diala eta, bueno, ba, kaleo ibereskuratzen aian edo, ba, desobedentzia bitartez, badela garaia, ba, gazteo piskat formatza ez, piskat teoriatik, ba, praktikara salto hori emateko. Eta laburiko izango ditateke eta horrek sezen nahi du, bazken ba, finean, ba, burutak zio topak eta huetan, ba, landuko dira talleres berdinen bitartez, gai ez berdinak baina lasai, aixiarako, parrandarako ere, aukera izango duzu, eh? nola ez? Bai, eta hemen, hemen daukat e, pasari guten panfletoa edo zein internetan eskuragarri ukiko duzuena, oso txiguna, por cierto. Eta ba bueno, zuk esan bezala eta ari nintzen ikusten pixka bat eh burutakzioan azpititulua zein den eta e, markatzen da, ez? Nolan egin aurre sistemari. Eta batzuk esan bezala eta nik ulertu dan moduan, proposatzen zaiguna da ariketa teoriko-praktiko bat egitea, ez? Ateratzeko burutakzio topaketeekin, bueno, Vamos, sistema la rutzera. Bai, bai, finean ja era bidean ja ekimen praktikoak egiteko grinonei danokateako ginake altxasutikan ta pues berez herri-herri, pues, bakoitzak nahi dunerara, pues beraien ekimenak plangintzaenara bera, arabera, pues, burdutako pues ekimenen bitartez ba la sistema hori larrutuko dugu. Horria. Eta bueno, pizka zastearren porque batzu tamai esaten da eralak eta ez dakiz zer, no seke, baina batzutan hitz hutsak bezala gelditzen dira, ez? Abstrakzio bai, osoan gida bezala. Eta bueno, gendeak e, ulartu izan pizka zertzat sari garen, e, komentatuko dugu tailerrak gainera blokeka antolatuta daudelako, e, zerren inguruan izango diren, ezta? Bai. Bueno, hongo alde batetik desnormalizazio tailerrak. Ze izan daiteke horrekin? Ba bueno, naturaltzatea normaltzatea hartzen diren gauzak hasi badugula problematizatzen, ez direla e, eroriak, ez? Eta da. bezala eraldatu daitezkeela eta Eta horrikan jungo da, zta? Bigarren blokean, komunikazio gerrila, nola ez? Komunikazioa gorregun, bueno, eta beti izan duen kontutan edukita, ba, bueno, horren inguruko ausnarketak eta bakalean nola eragin. Oi da. Gero kanpo proiektioa, nik uste dut horreir pixkat lotuta dagoena. Bai, oi pixkat ulertzeko ez berri edo lotura edo, ez? Azken finean, e, komunikazio gerrila izango litzake, bakalean burutzen dugun ekimena bera nola burutu edo, Uhum. Eta kanpo projekzioa da ze bitartekoen bidez plazaratuko genuke egindako dako ba, e, komunikazio gurean ekimena, bera. Oso ondo, oso ondo. Eta baitare, karo, hau guztia ba, kolektiboan egiten dugu eta e, erkarren arteko harremanak zaindu barra daude. Eta horreri ere bai, bulta bultazko zaizkio eta horretarako gukiko dugu ere bai, talden mikropolitikain inguruko taierrak. Suarmen e, taierrak ere bai, nola ez? Azkenan iraulta zormena delako. Hai. Eta, eta bestetik itzaldi eta mainguruak. Imaginatzen dut, ba, bueno, pixkator e, inguruan gelditzen diren gaiak ez izkamizkak ba, mainguru eta taierre, bestetai erren bitarte ez joko direla. Hori da. Oso ondo, eta, eta bainatek esan bezala. Ba, garunari eman bartzaio hitz egin barra ezagizatik zer, baina ere bai, gero hau izialdi agar ere bai, zera pila berriro jartzeko, eta aukiko ditugu, ba, fua, kontzertuak ugari gainera. Bai. Kasu, euskabaret, uf, xutik, eta gero urrengo gunean, larun batean, bertsio gaua. Kolpatu, zeinena. Zurraia, hori izango izango da guraiaren bertxoia. Supoestaeot, no? kolpatu kortatu nada edo. Imaginatzen dut. Eta beste azkeneko az, erresago eh, asmatzen zeinen bertxoak diren, <risa> Tajon Pri de los Cojalotes. Pasen <risa> <risa> <risa> el cojón, ¿no? Nauzitza gayan ez dela. Horria. Eta hiru gabe bi. Bai, hori den duten talde famatu Euskal Herrian, eta bueno, iragorri astu zaio, baina ostegunean ere Eskualdeko hainbat alde izango ditugu bertan eta hor, bueno, ba, altsatu, odorkiak ordainetan eta... Mari... Marjantzioz blai edo, txakit ez ikusten, betarok astu zeiskit, eta ezin dutongi erakorri barkatu. Bai, eta esan barra letratxi gizan barra dela. Bueno, bueno, ba, ondo, ba, esan bezala, mazazpidikan hogellera, altsasun... Bai. E, gero haberri egunera, joango, gara? Bai, hori esan bar nuen, okay. horrez da dana bukatuko, gero gazte guztiak... Ba, altxasutikat, tak, salto ingo genuke iruñara, eta bertan, ba, berri egunaren egun hortan, ba, apartatuko genuke. Hori da, beraz, joan nahi duenak, sarrera eskura garri du, hazian, e, euroren truk, autobusa ere antolatua egongo bai. galakoan gaude. Eta, bueno, logiteko, gozaria... Bueno, bai, esateko, logiteko, ba, kanpin den da eraman bardala... Baina, bueno, ogei euroien barne, baina ba, inguru, itzaldi, taier guztietan partezteko aukera gain, ere, bi goxari, bi bazkari, barnean da oztela. Ez ba, ogei euroek, ez genfin ean, ba, izan daitezkela, esan dezakegu. Oh. Oso, ondo, baina uste dut eskualdoenetan, guf. Gemintzala, jo, hendikan aztebete, hendikan aztebete. Bueno, guazen burutakzioa jaztera, ez da? Guazen larun bat honetan ja jartzea pixka txip horretan, ez? Guazen... Informazio asko bilduzuzuzu gaur, bai, eira gorre? Bai, jendari galdezka bilinaiz, porque batzutan erna ir informazioa tera horren errexera. Horren errexera. Hora, eh? bai, lortu dut, lortu dut. Eta bueno, esan diate, antolatu dugula. <laughs> Olimpiada batzokada. Ba, bai, egia sa, bai, burutakzio aurkezpen ba, gisa edo esan ba, dugun bezala bagia izan, ba, irrikitan gaude joteko eta ezin gain gunean investitzioin ta bueno ba, eskualdea ba, pentsatu genun, nolabiteko, herrien arteko olimpia batzuk antolatzea eta bueno ba hori Hiru, Noiartu, San Juan, Errenteria, Lezo, Tabar izango ditugu eta unen arteko poz olimpia da hori batzuk antolatu ditugu pizkat burutakzioa bera irudikatu naia Oso ando. eta bon, ikusteko ere irundarra garela eskualdeko nena, kez? Oazko oh, yeah. bidazoa harteko eh, talka horretan bidazoak irabazteko adituela, ez E, nik egi asean epaile gisa jorratuko dut bertako lana, ordunik du nik ba, neutrala izanbarko nuke, baina bai, espegugu irunera gaztea. Bai, eta bueno, esan barra pixkat populista izan aizela, porque hau uste dut oneretan eta entzungo zutela, beraz. Bai, bai, normal entzuten dute gainea batzuk, eta... Abai? Bai. Eka, bueno. Noi zean behin, baina bueno. Bueno, bai, ikusiko dugu. Ardu. Eta edo nor, parta eta nori baldin badu Olimpioetan, bai, lauterritan, oneretako plazan, egon dugu gara. Oso ondo, ba, esan bezala, larun bat honetan, bostetan plazan, olimpiadak, eta gero, giro ocho da, eta gero ja ostegunean, ikusiko dugu elkar Edo, iduk motel. model. Baina, ba, venga, musikapiskabator. Baina ba, atzertik labain katalatza, <tusurra> Eta jabukatzen ari gara, beti bezala ordua mot gelditzen zaigu eta hasi barko pentsatzen bisgarri igual bi orduak ere eskatzen hasi barko ditugu Ba, bai, ez zaigu igual ghonekin ero, pero berriz ere estaba gidan edo edo liskaretan hasi barko dugun ba ordu geioen eskero. Bueno. Baina, bueno, hoi hausnartuko dugu. Bai, eta beraz, goazen azkar azkar, ba, astebururako eta horrengo unretarako preposamenekin. Bai. Aber, ze karri gozuzu? Ba, nik eia jaan, ba, os askorik ez dute karri, baina, bueno, jakin dezazuela, molena ipatugun bezala, burukta izio, <risa> errenteriko lipeetan parte hartzea. Oso, ondo, eta... Importante, Olimpia detara, indarrez Juanbar da horregatikan, bat latxa baratza kooperatibatikan, Vegeta jantokia antolatu dugu, ba, hasteko e, lehenengo, hilabeteko lehenengo asteburu guztietan bezala. Eta gainera, berezi izango dauntan, e, badaukagulako katalan bat kooperatiban, e, agur bat, emendikan xabiri, Xabi, xabiri. Fitsa geberri dago. Bai. Bai. Bai, bueno, beti, abilortikan eta, bai, fitxajea. Eta, ba, bazkari interkulturala dukiko dugu. Euskal Herriko e, onena eta Kataloniako onena. Uu? Beraz, 20 euroren truke, ordubitan gaztetxean, sekulako menua. Ba, balkor dugu indarra biltzea, gero limpeetan, ba, urra emateko gainantzeko horriai. Hori da. Eta, ba, beno, ba, dena ez delako eta parranda, eta korrik agitea, ba, e, republikarrek, e, irungo Errepublikalek... ba erakusketa bat antolatu dute, e, kaja laboral, bai, paseo, nago, paseo kolon, kolon irbilan dagoen e, kaja laboralen, eta ba, bueno, ba, republika garaiko argazkiak, eta e, ongo dira bertan, oso gomendagarria, eta mendikan lusatzen dizugu, aukera ba, baldin mokazue, bertatik pasatzeko. Eta azken proposan bezala, eta interesgarrena uste dugu dela, ba, une oro, bai angula berrian, edo joutuben bertan ezker gantxoa jarri ezkero, Ba, irrazaionen bideo promoa izango duzue ikusgai. Ordun ba, ba gonbitatu zatzen dizuegu, ba bideoi ba ikusteko edota ber zer ikuste zaizuen gure ustez, e, zin hobea dela. Nik ikusita ikusietan eznekatzen, eh. Puh. Bueno, eta sentitzen dugu baten batek usteko zuen eskergantzoa eman gabe joango <laughs> ginela aztuta geneukala baina <laughs> Hemen ez, ez daño Salvacer. Ez, beraz jarri zaitezte dar daraka. Zeiner emango dio bat. Nik arrasto bat emango izkizu iragorri ehasmatzen duzun. Haiet. berritan aipatu dugu erabakitze eskubidea RFenduma galdetegia eta baten batek votamendu La Isla de Robinson cruzo. Alako astegeria ¡Norguesando! ¡Bizarre donarla! Bai, gazte, bai, biztarduna dugu. Iparra aldekoa, fraga... Bai, hor, inguruko mani, ba. Bai, abitela. inguruko Ez da, raj, raj, raj, <risa> raj El, raj. el rajarra izango. <risa> bai, berbera, gurezker gantxoa, Mariano raso Bueno, eta uste du guetela lehenengoa, uste du lehenengoa? Le bai, uste du, rajoik da, jasuten duen horre nekoa. Bua, ba, ba, garaia, eh? Bai. Oso, oso atxek nire gara <risa> Ba bueno, ba hoe izan da guztia. Musika pixa jarri berni zuen, baina denbora gainan dugu. Bueno, ba besti gabe. Eh, elkari dugulakoan bai olimpiada eta bai burutak izan batez ere. Besti gabe, agur bero bat. Ba bueno, agur eta hemendik bihaster arte. Aio